Radio Moldova Actualități prezintă E, lip, e, revistă de poezie și de stil de viață poetic. Bună seara, poezie! Bună seara dumneavoastră, iubitorilor de poezie! Pentru voi am selectat astăzi poeme de Eugenia Bulat, și mă cuprind de un dor de țara mea, că mi se urcă sufletul pe buze. Pământul să-l ating oricât aș vrea, cavalul mării sub picior îmi fuge. Emanuel Pope? King Kong, ascultă-mă bine, am vești mari pentru tine. Vremea mai l a trecut, asta e vestea cea bună. Grigorie Vieru? De acum aș putea, și fără picioare, trăi. Da, fără de ele. La cine vroiam să ajung, am ajuns. Sunt bolnavă de o boală incurabilă, dor de trăire se numește. Acest gând străbate ca un leitmotiv întreaga creație a poetei Eugenia Bulat. Curgerea continuă a poetei spre marele tot a fost și este un lung și chinuitor drum. Drum care a trecut și trece prin euul ființei sale, pentru a înainta însă către sine Poeta și-a ars mai întâi prea plinul sufletesc în combustia unui destin colectiv, cel al Basarabiei și al patriei mamă. După Leonida Larii, vorba criticilor, doar Eugenia Bulata a reușit să se înalțe în scrisul basarabian până la iubirea din lacrima de rouă a florii prenume patrie. Iată la porțele acestui dor cu sufletul rană deschisă pe muchea unui gând înțelept rostit de Octavian Paler. Fiecare om are o singură patrie Restul sunt țări De țară. Și mă cuprind un dor de țara mea Că mi se urcă Sufletul pe buze Pământul să la ating cât aș vrea Cavalul mării Sub picior îmi fuge O vremuri triste Vremuri de calvar ce aveți cu această humă în Că nu doriți să o adunați cu har la sânul țării cum a fost odată? Nu un hotar la pruta, ci un zid de rea voință și de înjosire. Un lup prin lume umblă veșnic hât, și îmi văduvește vatra de iubire. Și n-are nimeni tunul pregătit și nici curajul ca să-l ia în furcă. Când mușcă lacum, trupul chinit, și sufletul martir spre cer se urcă, copilul mi și îl las peste hotar. Copiii noștri nu au nicio vină să-l rup de sânul, iar și un calvar. Dar cum să-l las sub fiara cea haină? Rămânem noi, înfometați și frânți, făcli arzând în hăul disperării. Și pumnii strângem Și scrâșnim din dinți Înstrăinați Dar tot copii Ai țării Iubirea aceasta de neam Și de țară mă pierde Închid uneori ochiul minții Și râd ca un prunc În ploaie Ca să nu vedeți, ca să nu știți Delirul să-mi spuneți voi cine sunt și de unde vin Când de decebal strigă în mine și cere moarte Iar mâna copiilor mei reține cuțitul drept inimă Și mă condamnă să trăiesc Să-mi spuneți voi cine sunt și de unde vin Când sfetnic la curte moțocuneltește Și noi cei mulți nici îndrăznim capul să-i cerem Să-mi spuneți voi cine sunt și de unde vin când iată o state ce în casele proprii, Spre răsărit ține în vraiește porțile, De unde tiparnițe vin pentru dosarele noastre? Voi știți mai bine de unde vin, Voi, cei ce ochiți în inima rănită adânc de colții lupului, Mereu flămând ce stă de ani lângă prut? Voi știți mai bine cine sunt când frate meu, Ochii mi-a scos Și tăiatu-mi-a vatra nu în două, ci în patru Și iată Umblu prin codri Hăulind la stejari Și urlă lupii Amirare Că mai am puteri Să cresc pe Ștefan Ca să mă răzbune Să-mi spuneți voi Elit Elit Elit, Elit. Elit. către celălalt părân. Cu trupul meu vă voi deschide cale, în urma voastră eu o să rămân. Un vis albastru dintr-o blândă vale, Însă am cerșit la porți. Un strop curat din sfânta nemurire Eu cel urât și cel hulit de toți Voi înfloria voastră regăsire Simți alătura de voi Un gram de timp înveșmântat în soartă Veți spomeni de vremea de apoi De lupul altceva trecut de poartă Veți simți alătura de voi. Un ram de timp când veți în soartă Veți pomeni de vremea de apoi, de lupul ceva trecut de poartă. să fi departe în zările de fum. Eu voi dormi sub țarina supusă, În viitor, în serii târzii cu minți. Trecuți de bat și mângâiați de stele, Ciori fi deja bătrânii părinți. Și orbeare zâng la nuți, visele mele. Mă veți simți alerarea de voi. Murând de timp în veci în soareta. Spomenit de de, de lupul De lupul a trecut de poartă. Poezia unui poet bun nu poate fi povestită. Ea trebuie citită, captată în singurătate, gustată și devorată la propriu sau cel puțin ascultată. Nu vreau să vă conving de nimic și, de fapt, nu vreau nici măcar să mă credeți, Pur și simplu, vă rog să ascultați un poet. Se numește Emanuel Pope. Azi, a lovit din nou. Azi, România supusă m-a lovit din nou peste față, Cu brațul ei de utilaj greu balcanic. Universul mi s-a înclinat la cel puțin 30 de grade, pe echip mi-a apărut mira Stam mut și cineva de sus hotărât de acum toate lucrurile nefolositoare unei societăți peste lumina unei mări mustind de inimi calde asta mi-a readus în memorie fără efort întreaga mizerie a unei adolescențe bajocorite și toate jurămintele ce se nășteau atunci în mintea tinerilor fire de iarbă ca obrazul pe care mi-l pregăteam al întoarce vieții, mi-a înflorit din nou, ca un stigmat, rușinea. mă era silă de mine, și de toți care veneau, să mă asigure că și-au rupt cu propriile mâini din trupul lor de zăpadă cât o bucată de pâine, și că e un gest de nespusă a îndreței rostogurile de gheață peste oameni. Vorbele lor aveau toate, darul de a ucide apalmul Și sub imperiu pustitor al acelui soare roșu, numai cei născuți din părințul lui mai puteau scăpa doar cu semne. Până și ecoul tăia afară în carne vie ca briciu. De câte rănii nevoietată pentru a zi o cetate? dar o conștiință. Și tare mult mi-aș fi dorit să am azi, sub ochii mei, o lupă. Ca în livada pomilor odată tine, odată visători, să pot privi mai bine vechiul meu cerc de prieteni. Acum, îngustându-se, din ce în ce mai mult, brutal, ca viață. La moment, acolo, în Marea Britanie, e mult prea departe de noi și de țara care i-a legănat pașii copilăriei. E mult prea departe ca să-l vedem pe acest echilibru vertical de suflet. Și definirea lui ca poet mi se pare mai dificilă decât simpla semnătură. Îndrăznesc totuși să spun că Emanuel Pope se identifică pentru acei care zăbovesc asupra paginilor semnate de el cu o stare poetică a cărui poezie, surprinde, intrigă, revoltă și emoționează deopotrivă. E un poet care străbate ca fulgerul în tunericul conștiinței premântate, un poet ferm și sigur, fără iluzii și fără resemnare, un poet care pune întrebări în comode lumii și sieși. E poetul fereastră prin care poți privi cuvântul, poezia, viața, în și dincolo, de erori, de urât, dincolo, de plictis. E poetul fereastră în adevăr. Personal am descoperit întâmplător și de parcă aceasta n-ar fi fost suficient și foarte târziu. Era miez de decembrie 2014. Ascultam un post de radio pre anume Frecvența. De fapt, ascultam poezie. La un moment dat, o voce calmă și foarte caldă îmi citea mie și întregi lung. Bate clipa, trece clipa, înger cântă, înger țipă, crește o floare, scrie o carte, viața moare, naște, moarte. La uzul acestor versuri am tresărit ca o pasăre rănită uitată în colivie. Am tresărit pentru că am recunoscut ceva foarte aproape și foarte drag mie. Erau versurile lui Dumitru Matkovski. Acolo, la margine de lume Se citea clepsidra poetului nostru Apoi s-a mai citit unul Poemul acesta Am crezut neabătut În om cinstit Am trăit năpăstuit Sărac lipit Am crezut neabătut În om milos Am trăit sărac lipit Cu capul jos am crezut ne-abătut în om deștept, am trăit nenorocit cu capul piept. Am crezut ne-abătut în om curat, am trăit și nebăut și nemâncat. Am crezut ne-abătut în om știut, am trăit și nemâncat, și nebăut. Am crezut neabătut în soră, frată, am trăit un surdomut cum nu se poate. Am crezut neabătut în zi de azi, am trăit nepriceput într-un ecaz. Am crezut neabătut în zi de mâine, am trăit cu un prumut, un via. De câine. Am crezut neabătut în zi de-apoi, Am trăit mai mult cu of decât cu oi, Am crezut neabătut și în idei, Am trăit, m-am complăcut și în bordei, Am crezut, de ce am crezut, Potopul vine, și nici alter ego nu-i cu mine. Duc, mă duc, ci nu la plug. Ah, nu m-aș duce. Dar și umbra mea de mine fuge. Fug și eu. De lume fug. Afurisită astă lume. O nelume ca și cum. Și Eminescu azi, o cruce putrezită, rămasă la răspântie de drum. Am ascultat și acest poem. În finalul lecturii, copleșită și răvășită ca o cetate asediată de un Socrate, am dat un clic ca să mulțumesc realizatorilor pentru furtuna emoțiilor dezlănțuită în sufletul meu de poemele poetului nostru, întâmplarea miereri. Cel din culisele clicului mi-a răspuns imediat, așa am aflat că frecvența e un radiopoezie, de la suflet la suflet, ca un dialog al inimilor, făcut de inima unui singur om, prenume Emanuel Pope. Cu regret, postul acesta de radio, care ne îndulcea clipele sufletului, 24 din 24 de ore, cu aleasă poezie de pe toate meridianele lumii, cu poezie din toate generațiile de poeți, de la poeme în lectura ascultătorilor, autorilor, până în lectura actorilor de mare calibru, nu mai este. Și păcat, avea ascultători și prieteni nu prea mulți, dar în schimb nenumărați. Eu eram unul dintre ei. Acest post de radio nu mai este, dar chiar și așa îi rămân recunoscătoare și îndatorată pentru faptul că mi l-a descoperit pe omul radio poezie, Emanuel Pope. Era așa precum vă spuneam miez de decembrie 2014. Aerul parfumat de colinde vestea apropierea Crăciunului. Pentru mine însă sărbătoarea luminii venise deja, un pic mai devreme și foarte fericit. Mă simțeam copilul norocos, Alentat și iubit de întregul univers. Apoi l-am descoperit pe Emanuel Pope, poetul, un mare optimist care crede că literatura, arta, frumosul în general, nu-și dau în viacul nostru pragmatic, insipit și glacial, ultima suflare, timpotrivă. Și asta, indiferent de format tradițional sau electronic, în paralel, am mai descoperit că îi plac lucrurile simple, dulci și calde, îi plac oamenii așa cum sunt, buni sau răi, că, în afară de poezie, îi place la nebunie muzica, dar și călătoriile, gutuile și gheoceii, că e un dansator născut și se identifică spiritual cu Panaiti Strati, că e un om incurabil, un curtean manierat din alte timpuri și, iarăși, E poetul care se poate cuibări în poezie, chiar și în cea mai lucidă și tăioasă, pentru că știe unde să caute oaze generoase de tandrețe. Incredibil, având un post de radio la îndemână, Emanuel Popenul nu l-a folosit în scopul ustruirii imaginii de sine. Ca un Van Gogh a pictat la microfon poezia colegilor săi, în galben, lumina dragostei de cuvânt și sentiment fraten. Iată doar un exemplu. Vă spun drept, de gelul naum. Vă spun drept, am văzut o găină moartă și în poheme nu au ce căuta în niciun caz găinile moarte, pentru că suntem și regret, domnule, dar eu am altă părere despre pohem. Și vorbim ca și cum am vorbit și rostogolim și ele să rostogolesc. Mulțumesc cu plăcere, mi-ai făcut un serviciu ca și cum ar putea să ne mai intereseze cea mai formidabilă exhibiție de la Tales și Hipocrat din Chios până noastre, sau chiar și mai încoace. Și Tales, parcă nu știu eu, sau chiar Hipocrat, parcă nu știu. Eu vreau să zâmbesc dacă așa erau evenimentele și ei măsurau încă de pe atunci unchiul de deschidere al maxilarului din Milet, sau vreau să urlu dacă așa erau evenimentele. Și ei, plus ceilalți, scoteau camertonul din urechea dreaptă sau din ara strâmbă sau din gura lor putrezită. Și eu n-aveam nimic comun cu ei. Ce pot avea comun cu niște atemporal temporali sau cu un ipocrit ca hipocrat? Pe un plan sau pe altul, ei vin la tine și zic, gata, să-ți explic. Eu, uite așa, așa și așa sau invers îți dau adevărință, te simți inteligent chiar dacă ești cretin cunoșteam și un fotograf al dracului te fotografia și le zicea oamenilor uite, a ieșit în costum de cutare și era ca un vrăjitor al dracului, fiindcă mulți se simțeau pe urmă, toată viața ca în poza lui și nu ieșeau din ea nici în ruptul capului Nu de mult am primit de la Emanuel Pope noul său volum de versuri, Voinicul în piele de javră. O carte tristă, plină de încercări la puterea singurătății și străiniei, dar și o carte plină de înțelepciune și de poezie, remarcabil scrisă, la care te poți întoarce într pentru orientare și inspirație. O carte care te învață ce să faci atunci când ți-e silă de tine, iar de sus nu-ți răspunde nimeni. O carte care îți dă sentimentul certitudinii că în jurul tău nu există pustiu, că există doar incapacitatea ta de a umple golul în care trăiești, că în pofida la orice trebuie să te ridici, să mergi mai departe pentru a schimba lucrurile din jurul tău. Deschis, rebel și vulcanic, sincer, ferm, afabil și ușor ironic după cum este felul, Emanuel Pope m-a convins că o inimă, care nu are ce iubi, nu este din țărână, că o inimă care nu poate suferi în cuvinte nu este o inimă de poet. De aceea zic, creația lui este ca o singură carte, după cum este el, poetul, respirația unei singure vieți, vieți neretușate. Înainte de a pune punctul final acestor gânduri, Vreau să-i mulțumesc acestui pasionat de arte și de fapte bune, romanticului avangardist și visătorului Sibilin, omului poet și poetului om, care, ca și Nikita Stănescu, nu se vrea a fi genial, ci doar trimbulind, să-i mulțumesc pentru că este și pentru că îi face, cu uitare de sine, pe acei din jurul său, să le fie dor de ei. Și vreau să mai ascultați încă un poem de Emanuel Pope, lectura aparține autorului. King Kong, ascultă-mă bine, am vești mari pentru tine. Vremea maimuțelor a trecut, asta e vestea cea bună. Când vremea trădării se coace, cine trădează sau pică, nu mai contează deloc. Dar tu asta o știi cel mai bine. Acum vine vestea prea bună. Ziua ta s-a pornit. Și din lăcașul ei de sub lună, de ieri că mesit, speră în curând să te ajungă din urmă. Cățelul pământului numai asta o noapte întreagă mi-a spus. Pe struna aviorii plimbându-și cu sârg, Limba și colții de plumb De aceea îți zic Prim nu mai este deloc Trânge totul în grabă. Tot ce n-ai tăvărit prin făină Arde, amanetează Scrisori, documente De mâine te urc în caleașcă Spre locul unde o salvă de tunte așteaptă Nu plânge și nu-ți fie team. Gorile crapă mereu ca în film Tot cu pieptul săltat înainte Tot cu ochii de lumină Eu voi veni să sal cum am spus Ce termen deodată la câțiva ani după stingerea gărzii La câțiva ani după moarte Când trupul tău va fi slăbit într-atât Cât să-mi încap fără tain în valiză. Cu tine așa comod așezat Voi zbura apoi fericit de feb în aripat sub soarele vieții cele adevărate Spre câmpul de nuferi Unde nemuitori mă așteaptă Să jucăm miuța cu sferca ta seacă Mama voastră de comuniști Tatălui vostru liber cu cedător Din cerul vostru de securiști În final toți veți muri Și peste ani un nepot sau un strănepot din amul oamilor drept, tot va juca fotbal cu carnele voastre seci pe câmpia libertății de prim. Așa să ne ajute Dumnezeu. E lipici, e. E e. Simte pulsul poeziei. Ani trec, ce sufletul încearcă. Uitare pentru a se ține minte. Și nu ne naște, nu morim Ci parcă Ne toți vivim Ființa prin cuvinte A tu te încaș Se înclină floarea spre guirea fulguirea Gândului se suie Tu nu o simți Și nu poți ști că starea Mi-a dat nuanța verde Amăroia Verde am Amăruie, nu-mi trec, Ce tu te duci din soarta, Nu tu rămâi ce partea ta mai bună, O taie ce prin lume te mai poate. Super. În continuare la Elitie ne amintim de Grigore Vieru. De acum, de acum aș putea și fără picioare trăi Da, fără de ele La cine vroiam să ajung, am ajuns Și fără de ochi, da, fără de ei aș putea să trăiesc Pe cine vroiam să văd, am văzut Și fără de mâini, aș putea să trăiesc dar, fără de ele, pe cine vroiam să cuprind, am cuprins. De-acum și singur, iubito, ca o pată de sânge pe lespiz, ca o stea ce cade în neand, ca un vultur pe munți, da, singur aș putea să trăiesc. În limba ta, în aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă, Ride un pământ, ci doar în limba ta durerea poți să omângui, iar bucuria să oprești schimb în cânt În limba ta ți-e de mamă și vinul e mai vin, și prânzul e mai prânz, și doar în limba ta poți să singur, și doar în limba ta te poți opri din plâns iar când nu poți nici plânge și nici râde, când nu poți mângâia și nici cânta cu al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci atunci, tot în liba ta. De aceea, dacă este drept poetul, cu atât este mai multe în putere. Și firea s cu Și să renască iarăși tot ce pierde Să renască tot ce pierde Ați ascultat o nouă ediție a emisiunii Elitie, Următoarea emisiune, Miercuri, ora 22.30 O seară frumoasă ca un poem de iubire Subsemnează redactorul Nina Parfentie Și regizorul artistic Silvia Ilarionov Că tu te duci din soartă, Nu tu rămâi ce par ta mai bună, O taină ce prin lume te mai po.